Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als XTRA-Tobi und äh, ich habe jetzt den Fitz alias Sven Sladek in der Leitung. Anlass unseres Gesprächs ist heute, dass äh, ein nicht so erfreuliches äh, Gutachten aufgetaucht ist und äh, dazu aber erstmal Hallo Fitz, grüß dich. Ja, hallo Tobi. Äh, Frohe Ostern Ja, frohes Ostern wünsche ich dir auch. Und zwar ist ja Folgendes passiert. Dass, äh, am 22. Januar hat eine Anwaltskanzlei ein Gutachten erstellt, dessen Ergebnis jetzt mal eben die Kurzfassung ist, dass diese Anwaltskanzlei dazu rät, die AV Pamper, die am darauffolgenden Wochenende stattfand, zu verschieben. Äh, dieses Gutachten ist genau gestern Morgen auf Twitter aufgetaucht, warum auch immer. Und die Frage der Basis ist natürlich jetzt, äh, wieso ist das Gutachten nicht sofort veröffentlicht worden? Und äh, ja, das ist erstmal die Frage an dich. Du als erster Vorsitzender bist dann natürlich auch erster Ansprechpartner. Ähm, ja, ich als erster Vorsitzender bin ja selbstverständlich für verantwortlich. Ich übernehme auch dafür die Verantwortung. Ähm, das als das ähm, Gutachten bei uns aufgeploppt ist, die Chefia das sofort weitergereicht an den Landesvorstand, ähm ja, kam halt so eben die, die Diskussion auf, die ähm, der Alexander gestern in Mandel auch, glaube ich, dargelegt hat, dass es äh, unvollständig und nicht von vollständigen Begleitumständen ähm, ähm getragen wurde und ähm, der Alex wollte sich dann darum kümmern, mit dem Anwalt nochmal zu telefonieren und äh, so lange wollten wir das dann äh, erstmal auf Eis lassen Gut, das heißt also, ihr habt gemeinschaftlich beschlossen, das Gutachten nicht zu veröffentlichen, denn die Argumentation ist ja dann zum einen, dass man sagt, naja, unabhängig davon, ähm, dass, die Argo, dass das Gutachten eventuell vielleicht nicht zufriedenstellend ist, hätte man es veröffentlichen können, wie siehst du das heute? Ähm, ich sehe es heute sehr kritisch. Also, wir hatten zu diesem Zeitpunkt, äh, als das Gutachten auf aufgeploppt ist, haben wir keine formale Abstimmung darüber gemacht, ob wir das äh, veröffentlichen oder nicht. Ähm, grundsätzlich habe ich mich zu der Zeit auch äh, überhaupt nicht äh, auf die Mails geäußert, weil ich äh, ja, persönliche äh, Befindlichkeiten äh, das spielte da mit rein. Ich habe das dann dann doch beitrag glaube äh, ich mal kurz umrissen, ich werde da auch noch mal mehr drauf eingehen in Bottrop ähm, ja also das ist äh, quasi dann irgendwie untergegangen ähm sich da weiter zu können. Jetzt gibt es ja zwei Faktoren dabei, die eine Rolle spielen. Der erste Faktor ist äh, einmal dieses Zurückhalten des Gutachtens und der zweite Punkt ist, dass natürlich die Frage gestellt wird, ob die av Pampa jetzt wiederholt werden muss, teilweise oder welche Variante auch immer zum Tragen kommt. Ähm, sind denn die Landeslisten bereits an den Landeswahlleiter übergeben worden? Ähm, laut Also laut meiner Information ist die Landesliste noch nicht übergeben worden. Das wird sowieso irgendwie ähm, also die, diese abschließende Beratung über die Zulassung findet ja irgendwie am, am 25. Tag vor der Wahl statt oder sowas. Ähm, und also ich bin da nicht so in, in dem Thema drin. Auch da ähm, ja, ist, ist der erste Ansprechpartner, der mit der Landesverwaltung, das macht. Das hat ja auch der Land, Landtagssahl auch schon so gehandhabt. Und, ähm, ja. Jetzt äh, ist es ja, glaube ich, nahezu unstrittig, dass Alexander Reinsch verantwortlich ist dafür, dass die Einladungen zu spät versendet worden sind. Das ist Ende Dezember gewesen. Ähm, unabhängig von der Gesamtverantwortung äh, des Vorstands, da die Frage, warum ausgerechnet Alexander Reinsch äh, damit beauftragt wurde, äh, die Problematik äh, dann mit der Anwaltskanzlei zu klären. Es ähm, ist keine aktive Beauftragung gewesen, sondern Alex hat das ähm, an sich genommen, weil er halt eben da in der, in der Thematik drinsteckte. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt nicht geäußert, ich erwarte dafür kein Verständnis. Ähm Vielleicht kommt es irgendwann mal, wenn ich mir mal erklärt habe, was, was da mal so losgewegen ist. Aber ähm, Gut, das ist jetzt was Persönliches. Ja. Ich glaube, das sollten wir hier nicht tun. Richtig. ja. Ähm, ja natürlich gibt es jetzt äh, viel Aufruhr und äh, es kommen jetzt ganz, ganz viele Fragen auf. Es wird auch die Frage gestellt, ist das Piratenpartei, wenn wir äh, bei anderen Parteien kritisieren, dass das Gutachten, das Gutachten unter Verschluss gehalten werden. Ähm, jetzt wird ohnehin ein neuer Vorstand im April gewählt. Du hast auch schon gesagt, dass du nicht kandidieren wirst. Kannst du denn vorstellen, dass Leute aus dem Vorstand als Signal vorher schon eine Konsequenz daraus ziehen? Also die Konsequenz wäre jetzt zurückzutreten. Ja, das wäre eine Konsequenz. Auch. Ja, genau. Das sind die Fragen, ja. das würde ich mal eben kurz ein, äh, einfließen lassen. Gestern Abend hat es im Mammel, wie du gesagt hast, ein Treffen gegeben, wo Alexander äh, äh, Reinstich die Zeit genommen hat, mit äh, interessierten Piraten zu sprechen und da ist diese Frage ja. äh, mehrfach gestellt worden. Ja. Ähm, also wir können, wir können äh, jetzt irgendwie versuchen, noch die drei Monate irgendwie durchzustehen. Das ist natürlich, es tut mir sehr leid, dass alles so passiert ist. Ähm Das ist mir auch peinlich, dass ich mich da nicht zu geäußert habe. Das, aber damit muss ich leben. Ähm, alternativ können wir jetzt auch alle zurücktreten. Und ähm, der Bundesvorstand übernimmt kommissarische Leitung bis zum Landesparteitag. Äh, wie viel Sinn das macht, kann man überlegen. Ähm, ich werde mit Sicherheit nicht, äh, nicht den großen Helden spielen und äh, da jetzt alleine vorpreschen. Wenn dann ist das auch wieder eine, eine Gesamtverantwortung, Gesamtvorstandsverantwortung. Willst du denn deine persönliche Meinung dazu sagen, was du für sinnvoll halten würdest? Meine persönliche Meinung wäre, dass ich jetzt nicht zurücktrete. So Wir haben die Landesvorstandswahl auf den April vorgezogen. Das hat nur seine Berechtigung, dass es so ist. Ja, ich denke mal also die Versuchung ist, die jetzt durchzuziehen. Also darf ich als Fazit sagen, du würdest selber sagen, die, das Zurückhalten des Gutachtens ist ein Fehler gewesen. Du würdest es so nicht ja. unterstützen und weitere Details kannst du zu dem Gutachten nicht sagen, weil du da nicht im Thema bist. Das heißt, also du kannst jetzt nicht bewerten, inwieweit es sinnvoll ist, den Landeswahlleiter ins Boot zu holen, um festzustellen, ob denn diese Landesliste jetzt gültig ist oder nicht. Das heißt, diese Anfragen, die könntest du jetzt gar nicht so mal eben beantworten. Nee, das kann ich nicht. Also derzeit kann, kann ich auch den Sahleiter schlecht erreichen, weil, wie gesagt, wir haben Ostern. Hm. Ähm, ich denke mal, das wird nächste Woche nochmal thematisiert werden müssen, ähm, wenn ich dann auch wieder zu Hause bin und auch wieder über meinen eigenen Rechner verfüge. Ähm, der Zeitpunkt ist natürlich jetzt wieder undenkbar ungünstig. Und wenn ich halt alle zwei Monate mal wegfahre, dann kommen solche Dinge hoch. Naja gut. Gut, Klar, das ist Nie auch günstig, auch optimalen günstig. Zeitpunkt gibt es wohl eh nicht. Ja, ja, gut, aber ja, egal. Okay, jetzt ähm, lass mich noch eine ja, Frage stellen. Also wir stellen. werden da nächste ja? Woche nochmal drüber gehen müssen. Ähm, noch eine Frage zu dem, zu dem Ablauf damals, äh, als ich, ich kann mich selber dumpf, dumpf, dumpf dran erinnern, dass äh, sich Udo Vetter äh, beratend für den Landesvorstand in einer Sitzung geäußert hat, äh, dass er das Risiko für nichts so groß hält, dass man ähm, die AV Pampa deswegen nicht verschieben sollte. Hat es noch außerhalb ja. dieser, da habe ich auch richtig so in Erinnerung, hat es außerhalb dieses, äh, dieser öffentlichen Sitzung noch eine nicht öffentliche gegeben, wo überhaupt zum Beispiel über das Gutachten und äh, über äh, eine Einschätzung der rechtlich beratend tätigen Juristen aus der Partei äh, sich geäußert haben, hat es da was nicht öffentliches gegeben? Ähm, es hat im Vorfeld äh, ein Gespräch noch mit dem Thomas Gaul, zwischen Thomas Gaul und mir gegeben. Der ist ja äh, in Niedersachsen ähm, sehr involviert gewesen, äh, auch mit Wahlwiederholungen oder Aufstellungsversammlungswiederholungen. Ähm, und äh, dessen Einschätzung war im Grunde genommen deckungsgleich mit der von Udo Vetter. Da hatten wir auch, glaube ich, irgendwie ein Sonder-, eine Sondersitzung gemacht zu dem ganzen Thema, als, als das kurz nachdem es mit den Einladungen ähm, halt so gelaufen ist. Und ähm, aus der Zeit müsste auch noch eine Aufzeichnung da sein, das war irgendwann im Dezember. Und ähm, ja, es gab also mehrere Einschätzungen, auch von, vom Bundesvorstand. Äh, den Bundesvorstand habe ich zu seiner Zeit äh, darüber informiert. Auch dessen Einschätzung war, dass, äh, dass wir da äh, auf der sicheren Seite sind, das nicht anfechtbar ist. Und ähm, ja, entsprechend ähm, habe ich dann auch nicht mehr auf das Gutachten reagiert. Okay, Fitz, ich würde sagen, trotz dieses äh, nicht erfreulichen Grundes dieses Gesprächs, danke ich dir, dass du dir äh, jetzt über Ostern die Zeit genommen hast, trotzdem mal eben kurz äh, mit uns zu sprechen. Und äh, ich hoffe, du hast trotzdem noch ein schönes, frohes Wochenende, Osterwochenende. Ja, wünsche ich auch. Alles klar, Fitz, bis dann. Tschüss.